Vizită la spital. La spital, coridoarele au culoarea violacee a lui. Soția mea apare din salon ca o păpușă vorbitoare, îmbrăcată într-un halat verde spălăcit. Există părerea că bărbații se tem și mai tare de spital și îi mulțumesc tot lui pentru detașarea cu care o pot asculta pe soție vorbind despre perfuzie, despre răceala cu care sunt aruncați avortonei poate încă vii într-o căldare cu apă și uitați acolo peste noapte. Ce resentimente poți avea? Ești în paza lui Dumnezeu odată ce a vrut cu atâta îndărjire să te facă om. Parabolă. Ne vestești fără chip, pui în noi sămânța nădejdii pe când noi știm să măturăm doar cojele deșertăciunii. De saga e asimetrică, partea noastră nu este ușoară. Sânge de sânge se naște, precum omul pentru om e lup. La nevoie te ții de praful de ploaie, iar când trece, uiți că gurile rele vorbesc adevărul. Iubirea e odihna monstrului, ura te vindecă de rănile atingerii, moartea nu te va învăța nimic. Încă e târziu, nu mai e vreme. Biblioteca Am o bibliotecă ceva mai aparte, necitite. Monterlan, paveze, Klausmann, din autohtoni urmuz. Îi amân așa cum ei au amânat viața, noaptea mai apropi de ei, ziua mă despart. E ca și cum E ca și cum ai lua un text oarecare, la împărțind versuri, și chiar ar părea versuri. Zic că sunt cu tare și îmi închipui cum cineva mă crede. Varsă o lacrima la rădăcina florilor mele de câmp, mă face fericit într-o lume lipsită de colaci de salvare. Dar eu caut realul pitulat între cuvinte, nu mă satur adulându vara când copacii rotați tremură deasupra oglinzilor sfărâmate, sau iarna când zăpada acoperă lozincele verii. Undeva în van Ai sentimentul că cineva bate capacul și tu nu auzi O dungă albă de pe aripa cintezei Tot el trage prin păr un pieptene cu dinții înroșiți Părul e alb Te strecori printre cactuși, mereu novice, mereu primul pe drumul tău sacru Paradisul pe care îl cunoști e același infern, minus instanțele disperării. Întrevezi undeva în van un joc, față de care nu bravezi, nici nu iei poze de mentor. Va veni o zi. Cine, domnilor, cine suntem? Niște frânghii de care se agață alții. Îți ungi pâinea cu untul gras al unor false amintiri. În suflet e promoroacă. Cui să vinzi lacrima? Doar întreagă accepti tristețea. Gândul că ziua de mâine va fi alta e cârja în care te sprijin. Comentariu de psalmi Aud și eu un ceas în perete. Cineva mă zgârie și pe mine cu un cui ruginit. Noaptea e o mlaștenă, iar ziua nu e un râu cu lapte. Citesc cu speranța să scap de primejdii, să mă încălzesc. Poți oare comenta un psalm? Chem în ajutor cuvintele mele, ci nu pot chema pe nimeni în ajutor. Comentariul psalmului e însuși psalmul. Piața acestei treceri După linoleumul rece pe care se furișează viața ca un Napoleon în frân și pitic, Simt pulsul tău peste tot ca un vulcan și inima ta sub sân și miracolul de a te înfrunta din piața acestei treceri. Cu mâna ta îi repești iluziei, tocmai viitorul, acest echilibru al pisicii, ce calcă indolentă pe țepușele de la gard. Aleonușca fugind de furtună Stai într-o odaie ce nu spune mare lucru. Perdele, un abajur demodat, goana de lei de pe covor nu-mi fricoșează pe nimeni. Pe un alt perete, doar alionușca singură, cu copilul în cârcă, fugi de furtună. Apele Nilului După ce rodezi un rol sau un strigăt sau un blof, Cazi pe mărăcinii scuturați din chiar buzunarele tale.